Javasolnák itt a lőttársnőknek azt, hogy hát egy, egy műsorbizottságot műsor szervezzenek, egy műsorbizottságot, amik hát az, az igényeivel hát a zenekar felé, is egy műsorbizottság, és akkor majd le fog rendezni. Azik megfelelő igények, amik hiszen széleskörű pörkőreink vannak, elég, elég elég sok van, elég sok van itt Cseplán, akik működnek. És hát ugye a kapcsolatokat felvenni velük is, hát fiatalok vannak végül is, egy csomó fiatal van sport, sportnál is, és egy műsorbizottság azt az igényeket. Hát Ja, szerintem, de a terén, A területen kultúros és meg tudja oldani ezt. Ez a két kultúrosai vannak van, van, van, van, van úgyhogy, hát a kapcsolatot feltételezni kell, vele. Addig jó, mi Kádár él. Évfordulós műsor lesz ma este. Nagyon kellemes mert délután kívánunk mindenkinek. Ez itt a klubrádióban az Addigyomik Kádár él. A gyakorlatilag teljesnek nevezhető a stáb, hiszen itt van Bence József, Johnny a pultnál. Kint a műsor előterében, a backstage-ben ott ül Árpási Bence és Pataki Gábor, akik éppen összerakták a mai műsort. Nagyon sokat segítettek az előkészítésében. Hosszú viták előzték meg, mert megint számos műsorot lett volt, hogy hogy miről is legyen szó, és aztán végnéztük a naptárat, és azt mondtuk, hogy jó, legyen egy jó kis évfordulós műsor. Mi legyen az évfordulós témája, mert sok évforduló van, tehát itt van például 1972. február 20-a, ami Pataki Gábornak a születésnapja. És így lehetett volna csinálni egy műsort, hogy na, milyen élményei vannak Pataki Gáborról. És akkor a kedves hallgatók elmesélték volna, hogy hát akkor, amikor a Pikónak szerkeztette a reggeli gyorsat, az egy olyan reggeli gyors volt, hogy Na de azért ahhoz túl fiatal a pataki, hogy, hogy most így <coughs> már emlékművet állítsunk neki, és a... <coughs> Igen, mondjuk úgy, hogy Csikó, ezt mondja Bence Pánikás, a két öreg idióta, és akkor az idiótát azt helyettesítsé be bármilyen más szóval, amit találnak a nelter Szóval annak szeretnénk utána járni, hogy szóval 1972. február 17-én előzte meg a Volkswagen bogár, eladásban a Ford T-modellt. És most lehetne az a műsor, hogy, hogy azon kedves hallgatók telefonájának, akiknek volt Ford T-modelljük és azon tolták, de az meglehetősen leszűkíteni azt hiszem a, a, a műsor terjedelmét. Nem nagyon volt jellemző az a gépjármű Budapesten, de természetesen, tehát ha Isten nagy, van olyan hallgatónk, akiknek volt a Ford T-modellből esetleg van, akkor mindenféleképp rendelkezésükre áll a 24 as telefonszám, a másik fele meg természetesen a, a bogárkultusz. Hamarosan itt a tavaszi kirajzás ideje, tudod, amikor a bogarosok kimennek és körbe-körbe mennek a városba. Ott ülnek a kis bogaraikban, a kajferekben és aztán tolják. Én, nekem igazából nem volt, tehát volt néhány autó az életemben, de, de Volkswagen bogaram nem volt. De viszont abban az élményben részesülhettem, hogy akkor, amikor a 90-es évek ben újra tervezték, újra gondolták Németországban. A, hogy is hívják azt a, azt a nagyon kedves kisvárost? Cvikau? Nem, nem, nem biztos, hogy Cvikau. Ahol elkezdték gyártani az új eh, Volkswagen bogarakat. Akkor eh, ott voltam a, a sajtó bemutatóján, és akkor az volt a szlogenje az új bogárnak, hogy a a motorja elől, de a szíve a helyén. Ez egy ilyen német. Azt mondom, a magyarok nem vették át egyébként ezt a szlogent. Szóval, hogy ma a bogarasok jelentkezzenek, ha, ha akarnak. Jó napot! Jó napot! Szalma Ergába, szia! Szervusz! Hát nekem volt is több bogárhártum, de volt a, amikor még ndk ba is lehetett dolgozni, uh -huh. meg lehetett látni a nyugat-német tévét, akkor volt ott egy hirdetés, egy bogárhátú hirdetés. Két részből állt, hogy egy, egy bogárhátú van, tehát egy nagy kamiont fel egy hatalmas nagy hegyre. Uh -huh. És akkor ott meg volt, hogy hát ugye ez nem fordulhat elő, így megfordult a kép, és a fordítva van, hogy a kamion a, a bogárhátú, aztán na de ez se. Hát körülbelül így volt. Szellemes. Hogy... Szóval, hogy én leginkább a, a, az érzelmi viszony érdekel, e, ami a, a, az emberekben, mert az, hogy az embernek volt e, valamilyen autója, hát az egy dolog. Tehát, De, én... hogy a van milyen volt a viszony? Igen, igen, igen. Na, igen. hát azt el tudom mondani, hogy én valamire tudok autót venni, uh -huh. és és hát kinéztem magamnak egy bogárhártót, valahányban nem is tudom, de Ott miért? Mi miért néztél ki magadnak egy bogárhát? Na várjál, az volt, hogy először szóval nekem állatira tetszett a mini is. Uh -huh. Megnéztem egy olyan minit, aminek, amilyen a, a Mr. B nek volt. Hát ez egy nagyon hogy... ra ragyogó autó. Na várjál, Én persze hát, nagyon húper. ragyogó autó, ráadásul azokkal a különlegességekkel volt, hogy tudod, nem lehetett letekerni az ablakot, hanem az ablak így félbe volt törve, és így lehetett húzni. Sőt, ajtó kilint volt rajta hanem belül, meg ajtó se, hanem belül az egész ajtó egy polcrendszer volt, és mint a régi villamosokon egy ilyen szíj ment a keresztbe a, a, az ajtón, és azt hatt, megúdni, és akkor ki, és az egész műszerfal nem volt hagyóra komplikált, egy baromi nagy ilyen, ilyen kilométer óra rajta, és akkor ez elég elérhető áron is volt, de, de úgy gondoltam, hogy én egy bogárátú akarok szóval, hogyha mennék ezzel a kocsival, amiben biztos jól érezném magamat, de ha megelőzni egy bogárátut, akkor mégiscsak az lett, hogy á, a hát olyat akartam én. Aha. Na most hát így vettem is egyet. Kimentünk erre az autós piacra. Nagykörösége? Igen. Nem, a Albert érsaira. Uh -huh. Vagy Tobi István, vagy rosszabb tudja mi volt. Majd a vásárnál. <kül> és na, ott volt egy fiatal házaspár, mondta, hogy olcsóbban odaadja nekünk, nekem a bogárátút, mert nincs rajta kipufogó dob. Uh -huh. Hát mondtam, hogy jó van, de hozzák át a városom, mert én Budán lakom, és ilyen Dübörögben nem fogok átjönni. <gül> Másnap fölvittem a... Kifizettem minden. Másnap fölvittem a híres magyar nevű Vöröskő utcai volkswagen és mondtam, mondtam, hogy mi van, itt kell egy kipufogó dob, és hát mondja a magyar, hogy hát az a helyzet, hogy ha renteszi a kipufogodobot az autómra, akkor két értékes dolog lesz az autón, a rendszámtábla és a kipufogodobot többi, nem ér semmit. Azt mondta, hogy vissza kell kérni a pénzt. Ne? Mondom, nem, nem, én nem olyan vagyok meg. Aha. Na mindegy, hát mondta, hogy a város ne hagyjam el vele. De hát azért mit tudom én? M plusz egyszer, M plusz egyszer átmentünk még vele, Bécsbe meg minden. Aha. A bulgár még az volt az állati jó tulajdonságuk, hogy Valahol a legal a hátsó ülésnél lukatsz ki először. Na most, tehát ez már lukas volt, csak én azt nem tudtam. Az egyik ilyen bécsi után zsogott az esze, és szegény anyósom hátul ült. <tos> és a hát, és ne, nem Bokáig ült a vízbe. <tos> szert, Úgyhogy egy hatalmas, nagy fölmosó angyal kellett mindig a vízet így kimericskézni az autóból. De hát aztán ugyanez a magyar még generáloszta ezt az autót, tehát tényleg baromi megcsinálta a motort, és akkor mondta, hogy most már egy állati jó karosszéria kéne rá, és akkor hát arra nem volt pénzem, de hát vettünk másik autót. Ez úgyhogy. még melyik ablakú volt? Ne, ez nagy ablakos volt, ez, aha. de például apámnak volt egy olyan, amelyik szintén nagyablakos volt, de például egy ilyen például az egy ilyen egyiptomi exportra készült, úgyhogy agyba fölbe voltak rajta a hűtőrácsok mindenhol hátul, uh -huh. és az is egy ilyen volt, hogy ócska volt a motorja, és akkor hát vettünk bele, lehetett itt kapni a Volkswagen-esnél nem tudom én hol így motort, uh -huh. és akkor fogta, elhozták a motor, ilyen fadobozba volt, és akkor az a lépcsőházunkba egy darabig, mert nem volt idő betenni, és akkor egy vasárnap délelőtt így betettük. Ja, még a, még a magyarná az volt, hogy, hogy elvittem oda, ugye, és mondta, hogy na hát majd megnézi hogy érdemesen megcsinálni, meggenerálódni uh -huh. ezt az autót egyáltalán. És akkor én el akartam indulni hazafelé, hogy hát jó van, majd ezt szól. De azt a várja meg, azt mondja, mindjárt, meg, mindjárt megnézzük. És egy ember kiszedte a motort, uh -huh és letekerte hátulról azt a baromi nagy lentkereket, de mindezt egyedül, szóval annyira zseniális autó volt, hogy, hogy nem kert hozzá egy falka ember, hogy, hogy azt ott szerelje, szóval na, és akkor azt, a vetettük ezt az új motort, és akkor apámat úgy elkezdtem zörikálni, hogy hát, tudod mire fog ez elindulni, tehát ez a motor a lépcsőházban, van Isten tudja mióta, és egy pöccsint beindult, és azt mondtam, hogy ez tényleg egy fantasztikus kocsi. és Hát lehet azt lehet akármit rá mondani, hát tudod, amerikai is hmm. mondták, hogy nincs rajta elég nagy hátsó lámpakot tettek rá. Te le lehet ebbe szeretni, no. Jó. Igen, ilyen is ehhez hasonló történetekre vágyom ma. Köszönöm Akkor, szépen. Akkor a Viszont én és a bogaram, esdelmi viszony egy gépjárművel. Ez a mai műsornak a subjack-ja. Halló. Gyurka vagyok, szia. Szevasz, Gyurika. Én lábadulásból jövök föl. Nagyon jobbulást kívánok. El kell kezdem azzal, hogy Ford T. Nekem volt, igen. Ford Taunus. De még előtte a bogárról, hogy én kölcsön hoztam, az is jogsimmal bogarathattam egy barátomtól, aki akkor szakszofonodott. Még hogyha olyan bogárátunk volt, ami elipszis lámpás elől, tudod, hogy nem a kereklámpás, hanem a régebbi, És 1500 volt ráírva hátul az a dölt ez tudod? Tehát nem vévi 1300, Aha. vagy 1600, mint a dívelt szélvédőségnek, hanem régi 1500. És nyitható tetejű volt. Emlékszem, hogy a valatonon rámenni a kompra tudod, középen, vagy hát a, nem a legszélén, és akkor nem tudtad ember kimenni, és emlékszem, hogy fölültem a nyitott ablakon, hát volt <gül> <gül> rátettem a lábam a első ülés tetejére, tudod, a táblára, és odrosztig iszta, és, és a szavai. Szél, a, egyébként a legjobb szervízen a Vöröskő utcában volt a Magyar Karchi, mindent lehetett nála motorokat, minden. De a Ford t én csináltam egy emblemát az ARC modellnek, és a fiúk nem tudtak egy alkalommal kidefizetni, és egy 27 éves Ford Taunus <hállt> 17 V. tehát a, a Ford Taunusnak egy ilyen, az első lök hogy a fölment formában az Index, Úra fejezte be azt a csittes formát, amit egy amerikai Ford, szóval szemdítsüti barátom szoktam mondani, hogy Ford, nem mutatnám, de miről kopkintottak a németek, vagy csak a német Ford. De hogy, hogy V-alakú volt a motor, és akkora nagy hely volt benne, hogy ilyen a hűtőző, még egy -e nagy szín, légfelelő ment a motorblokk felé. Aha. És kormányváltós volt, és a kormányváltó volt, egy golfben, egy berekült gomba, ant a a nullából madunk felé föl lehetett. És kupé volt, tehát egy két ajtós, és hátul volt egy ilyen kis lett ami menetes tekerővel, ahogy a Volvo régi Amazon előtti Volvoknál lehetett hátul. Nem megvolt minden gépjárműben. Hát, ez a Volvo, ez az öreg Volvo, aki mentem, mert a menni zuglóban, és egy barátomat eljöttem, a és amikor kapottatta, azt mondta, hogy Gyuri ez vaskát. <gül> hát, hogy a volvónál tudták, akkor, hogy a téli viszonyok, azok ugye már márciusig tartottak, októrdet. Jó, Angyórika, köszönöm jó. szépen. Nem akartam annyit, mint az előző kollégánk. Nem, jó. nem, semmi jó, baj. Jó. Viszont hallása, Halott Halótessék, letette a kedves hallgató. Szóval ott tartottunk, hogy, hogy évfordulós műsort tartunk ma, és azon kedves hallgatók kedvé telefonjaira várunk, akik valamikor valamilyen típusú Volkswagennel nyomták. Évfordulós a műsor, mint hangsúlyoztuk az elején, 1972. február 17-én, tehát a mai napon előzte meg a Ford él számait a Volkswagen Bogári. Haló! Haló, Kadar Gábor! Pálinkás. is. Nekem beszélünk. a van, úgyhogy szevasz! Szevasz! Na, Volkswagen! Édesapám még egy külbelvágent is szerzett, az a hadi volt, a 40-es, 46, 47-es, nem tudom, csak akkor még elül, tudod, az a ilyen lemezes, az ott a hadi, a Wehrmachtnak a Volkswagen Igen, igen, igen, igen. És én még ültem babakaromba az esben, kívül volt a pótkerék. Na jó, persze, hogy elvették, <gül> és aztán apám nem nyugodott, és 1960-ban Rudolf Löcs autócentráldig grács, Bécsből 600 dollár valahogy alahogy mm, furfangos módon, szerzett egy Volkswagen Bogarat. Az első nagyablakos ablakos 1957. Na, meg is érkezett Uszájjal a Dunán. Mi a apánk, a egy oldalkocsis is, már erről gömelnézést. De ez egy vidám műsor. Kimentünk a Csepeli Szavad ahol az apám beugrott a folkszág be. ember, minket meg az adott. <gül> Ahogy tettélek, ez tényleg vicces. Mi meg hazakavízt szóltunk. Az Az Ugróba, iszer. Az, iszer. az illatára emlékszem. Amire akar. így mondták egyébként, hogy, hogy az is az megy is, meg nem is. Ment az. az Tudom, ez egy másik történet, mert az egy sivatagi DKB-nak a szovjet változata. Mindegy, erre most nem aktuális. Mellékszem. Megérkeztünk ott álltak vagyunk. 24 ló erős Egyetlen is nagyon sokat simult azóta, CB 4713. Ezt Egy, az egyet jegyeztem meg. Még oldalra kiugoró indexe volt, mi nem volt benne semmi. Egy VDO, fájdeo, óra, benzinóra, semmi. Amit mondott az előbb az egyik betelefonáló, betelefonálva, azért lukadt ki, mert ott volt az akkumulátor a hátul, és az volt a sav. A sav el a Aha. kedves anyóst. <gül> <gül> és ez a két szerelő volt, ugyanis a tót, Aha. A, és a paradi Lajos. Furcsa módon, én nem érdekes, nem tudom milyen össze, a Kunigunda utcában. A Kunigunda utcában onnan már sivatag volt, vagy mező, nem volt semmilyen tévé, meg nem marhazság. Oda jártunk szerelni, de ötfelszer szétszettük ezt a bogarat, uh -huh. Kívülről tudtam mindent, tényleg rögtön a dolgokat. És aztán átalakították, mert nem volt ilyen. Amit mondott az egyik, az amerikai exportmodellon voltak különben, a, nagyon sokat tettek. Amerikába bogarat, azon okay. voltak olyan rácsok, olyan, olyan ütközők, mélytás, iszonyatosan elterjedt Amerikában, és utoljára Brazília és Mexikó jártotta ezt a bogarat rejdesokat, és, ja, és aztán én bekaptam 350 ezer kilométer, és hazajártam sírni a hobokra. De, de, de végül is miért, miért dönt az ember a, a bogár mellett? Nem tudom. Tehát, hogy hitti autó... É, igen. Hogy hippi autó. Nem tudom. Hát vagy, az, az tényleg Tradíció, vagy volt. német, vagy. Nem, nem. Azzal az nem volt gond. Abban nem kellett. Nem kellett hógumi, nem kellett hűtővíz, nem kellett semmi. Aha. Mindig ment. Tényleg most, most elvíjéskedhetem, de tényleg így volt. Emberbe ült és ment. Nem hm. ment gyorsan, mit nem, 110, 115, nem ment gyorsan. Uh -huh. Gyorsabban, bocsánat, de, de valahogy ember mindig odaért. Na jó, hát ez a sebesség azért volt olyan időszak, amikor ja, bőven egy elég volt bármihez. Ma. Uh, hogy szólíthatlak? Róbertnek. Róbert. De ja, bárminek egyébként. Rangatok, Tehát az mindenre hallgatok. Keres Róbert. Ez aszinkron változó. volt. De, tudom, és Jánosnak is. Tudom, hagyjál már múlt mutkorban. múltkor <laughs> Nem lővöm másból. <laughs> Tudod mi az az aszinkron váltó? Nem. Ha visszakapcsolsz hármasból, kettetben, akkor kuplunk, Gáfröcs, kuplunk. Mert nem lehetett visszak, mert racsegett. Jaj, jaj, jaj. De én azon tanultam. És akkor mentünk, hát akkor május egy jutunk. Kétszer kellett kuplungolni. Igen, igen, igen. igen. És Gáfröcs. Hogy a sebességváltóban mit tudom, mitől fölpörögjenek azok a kis izék. Hát mint a autóvezetésnél. Na, na de az más, az a gyorsításhoz. Ja, ez, ez. Meg azt mondja itt a, a John, hogy az U az is ilyen volt. Micsoda? Az U az. Az lehet. a terek sem váltója volt, jön, bocsánat. Igen. Mondjad meg neki. Az is az... Nem, az... ja, most nem akarok ebben ja, okay. volt, de aztán jöttek, hogy nem, amikor az első gyerekemért mentem a gyűlőjúti, kettes szemben női klinikára pont befért oda a hátsó ülés és az ablak mögé a mózes kosár, ilyen Aha. Nem volt forgalom, hát akkor már beautoztam fél Európát ezzel, úgy voltam betolva, hogy hazaérjek vele, nem ért semmit, hazaértünk, semmi nem volt. Na, de aztán jöttek a többi gyerekek, és kinőttük ezt a bogár Már volt hátsó csomagtartó, síléztartó, tetél, betű csomagtartó, mert rakodóhely azért nem nagyon sok. A, az tört. nem, az semmi, igen. Hát semmi. Egy bőröndelőrözt véleltárs? Na, semmi. Hát de különben most vennék egyet, ha lehetne, de már nem lehetnek különösen. Áll egy nagyon szép kármán Gia, Gia. Aha. Nem, Gia. a kőrúton, mit tudom én melyik mozi előtt a béke szállodával szemben. Nincs már olyan sok mozi, igen. Öröm. És azt hirdetik valami 6 millióért. Mert az... ugye a továbbfejlesztett üveje a Kia Volt egy Volkswagen is, aminek középen volt a motorja. Az, a azt, mondja, a azt mondja du... Johnny egyébként, Johnny nyújtjan belebeszél egyébként de a mikrofonban, hogy az OT rendszámos az a Kármán a... az az más, az a, az, az oldtimer. Igen. Johnnynak is van oldtimer egyébként. Ő, nekem is te a citroen. Neked citroen. Te én egy kérdést? Persze. Hogy a, a citroennek miért az a két fordított V betű a jele? Mondja ki, mondja meg a Johnny. Nagyon, nagyon bután néz ki fejéből. Na nem baj, akkor elmondom, mert talán ez is hozzá, az egy jó, nem fogsz vágni. Bár a dösvó, tehát a. a Dösövő. A... Jó, két ló, dösvó. Dösvó. De, de a citroen jel az azért van, mert André Citroen. 1916-ban föltalálta az olyan fogaskereket, ami nem, hát most kéne mutatnom, tehát nem szembe egymással megy, hanem ilyen ék alakban. Aha. Érted? Robi. Igen, igen, igen. igen, el, igen, igen. El Szabadalmaztatta. Aha. És ezért van az a két kétjel minden. Most egy kicsit ugye el... Nem, ö, elmentünk, de ez nagyon fontos technika, történeti információ. De tényleg így van. Aztán persze minden gyár átvette, mert ez valahogy, nem vagyok, műszaki, pofa, de jobb hatásfokot fejt hatás, fej. ki. Annyira ideges vagyok, hogy rádió ez vezetésből rögök. Ez egy citroen. meg a jelez a W fordítva. A fogaskerekeket jelzik. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt Én. elmesélted. Én Egyébként, azt honnan tudta az ember, hogy, hogy mondhatod, hogy, hogy nem volt benne se benzinóra, se, se hőfok, se semmi? Volt egy ilyen pálcik, amit olyan, mint a Trabant. Aztán szereltünk be. Igen, az ezt. a nívópálca. Igen, ugyanúgy volt. Na, kellett ugyan. Még nagyapáméban is az volt, igen. És egy, mondom, jó óra volt, egy zöld és egy piros lámpa. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívta. Én köszönöm, Viszont hogy hallásra. nem Érzelmi viszony a Volkswagen Bogárral. Ez itt a Klubrádióban, az Adigyumik Kádáré. Telefonszámunk 24 07 Haló. Katona Mátyás vagyok, szia! Már Hello, is Egy picit szeretnék helyesbíteni, amit az úr az előbb mondott. No. Hát ez nem a szinkron a váltó, hanem nincs benne szinkron gyűrű, ami azt jelenti, hogyha az ember szép lassan vált, akkor a két fogaskeréknek a fordulatszáma fel, felveszi egymást sebességét, vagy a fordulatszámot, és akkor nem recsen. De magyarul, így, amikor vissza akar az ember kapcsolni... Előre, oda-vissza, mindenképpen működik, csak előre váltáskor sokkal közelebb van a két fordulatszám egymáshoz, és ezért fölfele váltáskor nem volt szükség a kétszeri kuplunkra, és közt a gázpröccsre. Értem. A Fiat 500-asban ugyanilyen váltó volt, és a Kispolskiban pedig úgy volt, hogy a az egyes sebességnek nem volt szinkron gyűrűje, nem, nem fért bele a váltóba. De az de abban nem kellett, tehát nem volt ilyen előírás, tehát. De nullában ugye nem lehet ízét duplán váltani, tehát. Nem, nem, az, az nem annyira fontos. De hát azért időnként előfordul főleg a gyenge autóknál, hogy kettesből általában visszavált az ember Aha. egyesbe. Na most olyankor kellett a kispockinál, ezt használni. A Citroen jelről meg azt szeretném kiegészíteni, hogy a Citroen vette meg egy embernek azt a találmányát, uh -huh. amelyik, ez jól mondta az úr, hogy ez a dupla fogazású, tehát két irányú uh -huh. fogazás. Mert hogyha egyenes fogazású egy fogaskerék, akkor euh, nagyon szélesnek kell lennie, hogy nagy erőt tudjon átvinni. A ferde fogazású, akkor. Euh, a tengelyben, amelyen a fogaskerekek vannak, felébrednek axiális irányú erők. mérnök vagyok, ez az első diplomám, tehát azért tudom ezt ilyen... Kezdtem érezni, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ezen a ponton veszítettük el a hölgyhallgatók, hogy 80%-át, tehát az axiális erőnél A tengely tehát... irányú erő is ébred, <gül> ezt mondom, nem csak uh, a... Ez a ő, Tehát tangen, nem csak tangenciális erő keletkezik benne, mert a tangenciális erő viszi át. Például, amikor a kerék gurul a földön, az autónak a kereke, akkor az hajtja meg az autót, hogy tangenciális erő van rajta. Ha Igen. kanyarodik az autó, és csikorog a kerék, akkor ébred benne axiális is. Ez az axiális. És na, ő volt nagyon jó ez a dupla fogazás, ami a Citroennek a jele, Igen. hogy két irányban ébredtek axiális erők, vagyis kiegyenlítették egymást. egymást. Úgy, hogy te tetszik mondani. Nagyon. És egyébként biztos, ha te van olyan füled, meg az emberek 900 hogy ez az autó, ez rükvercben megy. Mert a, a rükverc e, e, fogaskerekeken nem ilyen dupla fogazás van, hanem szimpla, és biztos én kicsit magasabb és sípoló hangja van egy autónak, amely rükverce, biztos hallod. Igen. Nagyon szépen, szépen köszönöm, viszont a Servus. Hírek jönnek itt az Addig Jóban, utána pedig folytatódik a Volkswagen Bogárra emlékező műsor. Az, amikor szakszervezeti buliban, vagy vállalati buli április 4 -e, november 7-e, ne csak kimondottan vítet játszanak. É, Akkor, amikor évfél van, és amikor már mindenki csak iszik esetleg pengesenek, azon a gitáron, a magyar notát, mert én hallottam már olyat, és nem is rossz. Én állítom, hogy nem is rossz lassan. Addig Jó, mi Tanulni, dolgozni és becsetesen élni. Ez a három alapja mindennek. Mert akkor nincs probléma a hármas tanuló. Hármasat tanul, mint az ötöst tanuló. Ötöse dolgozom, a dolgozó kidolgozza a munkaidejét, utána éljen, ahogy tud. Ne huligánkodjon az utas sark és megverjen ékszer vagy ékszer. Hagyjak az energiát az iskolába vagy az üzenetbe. Addig jó, mi kádár él? Nagyon kellemes vasárnapdíj utánat kívánunk mindenkinek, ez a Klubrádió, benne az Addig Jó, Mikkádár, Pálinkás Szűcs Robert, A mai műsorunk témája az az évforduló, melyel a Volkswagen Bogár megelőzte az adási listákon a Ford t modell 1972. február 17-én, és arra gondoltunk a szerkesztőbizottsággal közösen konzultálva, hogy ma a Bogárnak szenteljük a műsorunkat. Haló! Haló! Jó napot kívánok! Jó napot, Szeged vagyok! Üdv, halló! De, hát csak megmosolyogtató volt, hogy próbáltad finoman felhívni a figyelmét a hallgatónak, hogy ez nem technikai műsor. Ja nem, nem, nem, ja nem, nem, nem, eszem, ágab, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Ilyen benyomás nem, nem, nem, régi benyomásokat meg... Hát az igaz, hogy, hogy, hogy másokat rögzítünk, persze, hiszen, hiszen ezek, a, ezek a nagyon fontos dolgok. Én nem tudom, hogy mi a célja ennek, ami is vannak, hogy mi a lényege. Elmondjam. Az... Nem, utálom a Elmondjam. Van a, a Magyarországnak egy olyan e, időszaka, amit nevezzünk a 1945 és 1989 közötti időszaknak, amikor e, az, hogy a, az emberek hogyan és miképp éltek, nincsen rögzítve. Tehát a hangulatjelentések azok általában szerintem hamisak és kamuk voltak, a szociológia, mint műfaj finoman szóval is üldözött volt, és én arra vagyok kíváncsi, hogy az emberek hogyan éltek abban az időszakban, és, és mit gondoltak, mert hogy, mert hogy ezek az emlékek nincsenek rögzítve sehol sem. És az... Ott voltál, nem? Arancsoz? Ott voltál. Ott voltam, de az, hogy én mit gondolok, az, az egy dolog, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy, hogy mások bizonyos dolgokat hogyan éltek meg. Ez, ez nagyon fontos, mert ez a úgynevezett oral history, ez, egy, ez egy létező műfaj, és és azért csinálom ezt a műsort, mert, mert ha most nem csinálom meg, akkor mink, akik azt, ezt az időszakot végéltük, majd szép lassan befekszünk a, a kipikoporsóba, kivisznek bennünk a Timi temetőbe, és az Isten sem fog emlékezni arra, hogy mi volt abban a, a, abba a korszakban. Így meg rögzítve van. Ez igen, ez így lesz. Már minden, és akkor bebeszéljél. hát én... Én nekem inkább a másokon keresztül, tehát a, a filmekből, meg mit, uh -huh, mit szépen felújított, kifestett, átfestett, meg van, aki, van, aki úgy újította fel, teljesen a régi-re, tehát, hogy teljesen, hogy mondják ezt, mit tudom én, ortodox módon. Restaurálta ezt a szót, Igen. kerested. Nem, hogy ortodox módon, tehát, hogy a, a, a, a, ami volt rajta lámpa, az csak olyan lámpa ja, lett. igen igen, igen, saját, igen, igen, igen, igen. Hát ez De rendes, igen. Nyugaton, nyugaton meg nagyon sokszor láttam olyat, hogy az volt kiírva rá, hogy én öt másodperc alatt vagyok százon. Igen. De gyönyörű, szép, teljesen így mit Vannak ilyen műsorok is a nyugati tévéken, vagy magyaron is, nem tudom, hogy így lebontanak egy autót, és akkor szépen felépítik, de teljesen... Hát nem a Nat az gyakorlatilag, vagy kéri. a Discovery Channel, az ilyenekkel van teli, hmm. és az tök jó is. Igen új motorok, motce motorral hmm. tettek a bogárba. Hát gyönyörű szépek voltak nekem, az is nagyon tetszett, de ez a hagyományőrző is. Hát, tulajdonképpen én csak ilyen röviden ennyit. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Viszont hallás a szervusz! 24.07953, mint ahogy a kedves hallgató is azt mondta, elsősorban azokra a benyomásokra, érzésekre vagyunk kíváncsiak, ami mondjuk egy Volkswagen vásárlót, vagy egy Volkswagen rajongót arra biztat, hogy, hogy Volkswagen-t vegyen. Miért pont Volkswagen-t? Halló! Hát az én emlékem 1962-re vonatkozik. Jó év volt. Igen, akkor a szombatai repülőtérre került, vagy maradt pontosabban egy két éltű Volkswagen, a Schwinnwagen. Na, az mi volt? Az milyen? mesél? el. Hátul volt egy olyan rész, amivel vízbe, hát egy rész vízálló volt, és volt egy kitolható vízcsavar, nem légcsavar, vízcsavar, amivel lehetett a vízbe közlekedni. Életemmel először hallok ilyet. Hát a fogszág, volt egy ilyen Aha. fajtája, pontosabban azt hiszem, SS, SS vagy valakik szóval használták. Mesterházi nevű autószerelő hozta rendbe, akinek mm -hmm. áldjuk a nevét, és egy generáció tanult rajta vezetni. Aha. Ez volt 1962-ben. És e, e, ezt a különleges tulajdonságát ennek az autónak volt olyan, hogy ezt nem, kis ki, nem, nem, ki használta? Nem, nem. Tehát mondjuk nem, népszerűsködni nem. a Balatonon, a Füredi Mólóról behajtani, mm. Én és és urasan tihanyba ki kiszállni, azt szerintem a legjobb érzés lehetett volna. Izgalmas lett volna, de ez úgy volt, hogy a reptéren szolgálatot ez a kocsi. Puh. Évekig napi 100 kilométert mentünk, mindig más-más vezette és csak szolgált szolgált. Ja, ja, ja, ja, értem. Vitorlázó repülőgépnek vontatta a kötelét. Uh -huh. Ennyi, ez volt egy szép emlék, 62-ből. Nagyon kedves, köszönöm Én... szépen, hogy elmesélte. Kérem, viszont, viszont hallásom. Hallás. És már is többet tudok, mint eddig tudtam. Halló. Jó napot. Jó napot, Jó napot kívánok. Üdvözlöm, adásban van. Hát nagyszerű. Uh, Kékethetek el, pontosabban a szüleimnek kéne tulajdonképpen betelefonálni. Hát 72-ben 72 volt ez az évforduló, igaz? Igen. 72. február, február 17-én volt a dátum, ma van az évforduló. Igen. Na most mi? Birtokunkban van még a mai napig egy 72-es gyártású, úgynevezett spárkéfer. Uh -huh. Első tulajdonosai vagyunk, és én, hát lehet így mondani, tulajdonképpen abban ősztem föl. Úgyhogy ö, elég sok érzelmi szelfűz hozzá. Ö, rengeteg történet, és most valahogy így a műsort hallgatva, műsor azon gondolkodtam, hogy én valószínűleg soha nem fogok megválni ettől az autótól. Ezért meséljen egy-két vagy legalább egy, egy ilyen legizgalmasabb emléke, tehát egy a, a, a legborzamasabb lerobbanás, vagy a legáldottabb uh, menekülés? Hát most itt a betelefonálók mondták, hogy, hogy műszakilag ez mennyire tökéletes ez az autó. Uh -huh. Nem emlékszem olyanra, hogy műszaki hiba miatt ez megállt volna. Uh -huh. hát ilyen nem volt a 40 év alatt. Egyszer uh, szexárdra vittük, édesapám oda vitte szervizelni sokáig, ez még a 80-as években volt, és uh, Lerobbant egyszer és be kellett vontatni Összegszárdról Pécsre, amikor Pécset laktunk uh -huh. és uh, meg is fázott édesapám, emlékszem még a mai napig, mert télen volt és uh, szervizbe pár órát állt és utána beindult a motor és kiderült, hogy vizes volt a benzin, amit tankolt vele uh -huh. és ezért ugye elő van a tank, hátul a motor és ahogy ment hátra a benzin, úgy megfagyott, de ezt leszámítva tehát hogy, hogy tehát akkor sem a motorral volt a probléma, hanem az, az üzemanyaggal. Pontosan. Tehát az, ez az autó, ez, ez úgy van kitalálva, hogy nem nagyon robban le. Uh -huh. Hát ilyen, meg narancsárga volt, úgy úgynevezett loist orange úgy hívták a, a német gyári színez, színezését, festését, és... Hát 72-ben Pécsert elég kevés autó volt, és ilyen színű autó csak egy volt, úgyhogy a szüleim akármerre jártak vele, ők tudták, a, hát az kisváros, ugye tudták, hogy ők hol vannak. Így lehetett tudni. És most hol áll az autó? Pécsett, hát, édesanyám tulajdonában van, és hát nem napi rendszerességgel, de néha-néha használja még, úgyhogy forgalomban van, teljesen normálisan működik. Igaz, hogy körülbelül 3-4 autót lehetne venni abból a pénzből, amit ráköltöttek már, kettőször lett felújítva, karosztéria is és a motor is, de mai napig működik. De ezek ilyen nagy felújítást követeltek? Mert ugye az egyik hallgatópont arról beszélt, hogy, hogy megvettek faládában egy motort, aztán kicserélte egyedül otthon a fiával, tehát a kedves hallgató az édesapjával. Hát én, én, én egy felújításnak voltam már ugye a szemtanulja, hogy tudtam is, hogy miről szól, mert amikor először lesz felújítva, akkor én nagyon pici voltam. Uh -huh. Másodszor, hát azért ez egy elég komoly, Kike, kivette a motort, a Vörös Lass, innen is ütlözöm, hogyha esetleg hallgatja az adást. Uh -huh. Pétyert egy nagyon lelkiismeretes és nagy tudású szerelőhöz bíztük. És hát ő ott az egy-két egy, egy hetes munka volt. Tehát kivette a motort, és akkor szépen alkatrészenként, nem tudom, hogy felújította. Tehát az uh -huh. nem egy motorcsere volt, hanem egy rendes. jaj, jaj, jaj felújítás. Uh -huh. értem. Köszönöm szépen. És mi lesz a sorsa? Szesi? Mi lesz a sorsa az autónak? Azt mondta, hogy nem hiszi, hogy meg fog válni tőle. Ezen gondolkodtam, hogy hát én megtanultam rajta ugye vezetni, édesanyámot is azon tanult megvezetni, de valószínűleg az én fiam is, aki most két és fél éves múlt, lehet, hogy ő is ezen fog megtanulni vezetni, én bízom benne. Johnny arra biztatja, hogy, hogy el ne adják? Ezen, ezzel, ezzel kezdtem az egészet, hogy biztos, hogy nem fogom eladni, tehát e, valami lesz vele, az biztos, hogy nem meg kell adom, tartani. Lezsírozni, garázsba tenni, aztán a következő háború után elővenni. Hát, hogy használni még a meddig? Vagy el? használni. Köszönöm szépen. Viszonthallásra 24 07. halott Hótessék. Jó napot kívánok, én is szeretnék a, a fországni. Nagy, nagyon kedves, köszönöm szépen! Egy kicsit megijedtem 17.28-kor, amikor egy kicsit elmentünk műszak irányba, hogy, hogy a, a, a hölgy hallgatóim, ó, azt hát fogják nagyon. mondani, hogy, hogy ó, hülyeséget beszélnek a pálinkásig, úgyhogy inkább átkapcsolok a a tévéről a dankó rádió. Na látja, azt még sose hallottam. Én Na, Azt aztán nem is fogok. Na, Volkswagen történet mondhatom? Persze, hallgatom. Életem első autója volt, 40 ezer forintért vertem a 80-as években ismerőstől, tehát tudtam a sorsát, ők nászajándékba kapták a szüleiktől. Uh -huh. Lényeg az, hogy nagyon aranyos volt, imádtam mindenhova, azzal jártam, töfögtem, pofögtem a, az utakon. Színe. Ilyen ám, de azért a kora azért megmutatkozott, és a küsszöböt kellett megjavítani uh -huh. rajta, a karosszeri javításra szorult. És történt az, hát én nem voltam jártas a szerelők, hogy ki, milyen híres neves uh -huh. szakszerű. És elvittem egy első adandó szembe tévedtő lakatoshoz, aki úgy összebarmolta az atót, nem vette ki a kábeleket, hanem úgy forrasztotta végig a küszöböt, <gül> hogy összesütötte a kábeleket. Az kemény. Na, ez, ez egy pár hétig úgy ment is, mikor is vasárnap a pici gyerekeimet, akkor még pici gyerekeimet, bepakoltam a kocsiba, és valamilyen gyerekműsorra elmentünk, és vasárnap 11 óra, akkor megszólalt a duda, és nem bírtam leállítani. Vasárnapot a szabos kíséről jöttek az emberek ide, meg oda, meg csend volt, meg, meg napsütés, és szólt az ura. És, és egy buszsofőr, Sojmáról jövő, ez hidegkúti, ez a terület, már jelemezte, Sojmáról közlekedő busz megszánt, megállt, és mondta, hogy vegyem le az akkumulátor sarút. És úgy le tudom állítani. Úgyhogy én úgy, úgy használtam a kocsit utána, amíg aztán meg nem javítottam tényleg már rendes szerelővel, hogy beindítottam, hátra nyúltam, mert a hátsó ülés mögött, alatt volt az akkumulátor, akkor sarú le. És akkor, ja nem, így, így álltam meg. Tehát akusarul le, megálltam az autóval. Mikor be, be akartam indítani, gyújtást leadtam, akusarul vissza, így mentem az autóval. Úgyhogy, ja, mert közben a gyújtás kapcsoló is elromlott természetesen, mert hogy volt égetve az egész szíze. Úgyhogy én azon annyi mindent megtanultam hogy, hogy úgy nem jövök zavarba, hogyha valahol <gül> lerompan egy kocsi, de ezt imádtam, ezt a Volkswagen-t. Aztán eladtam két fiúnak Balmazújvárosba, akik hajnalok hajnalá jöttek érte, hogy mikor keltek föl, és ültek volna, és milyen közlekedéssel nem tudom, de Balmazújvárosból jöttek, és ketten megvették az autót, és utána három órakor délután telefonáltak vissza, nem mondom, jaj, valami baj van, és mondtak, hogy nagyon szépen köszönjük, most értünk haza és csodálatosan megy az autó és hálászak vagyunk és így meg úgy, úgy hogy azért én örültem, hogy megszabadultam tőle, de ők, ők megörültek, hogy vettek egy ilyen autót, úgyhogy ez az összeégetett kábel ez sok kalandot és élményt Volkswagen-esek és mondjuk különösen mondjuk a hölgy vezetők azok egy egymásnak, vagy vagy... Nem tapasztaltam ilyen különbséget, úgy nem. Nem nagyon volt hölgyvezetője a volkswagen valahogy nem. Aha. Nem, nem tapasztaltam Azért ilyen. lehet, hogy a padidő mindjárt betelefonál, mert... Igen, is, tudom, hogy a marian... Ha, ha jól emlékszem, akkor, akkor, akkor ott, ott igen, volt igen, egy Volkswagen. Igen, tudom, hogy én azt hiszem, láttam, hogy... a tévé mellett parkolt egyszer, és utcáról láttam. Na, úgyhogy ez, ez az én Volkswagen-es történetem. Imádtam az autót ettől függ Minden káros tulajdonsága. Nem, nem, nem, nem az autó hibája volt, hanem a hülye szerelő. Tehát akkor mindenféleképpen egy tanulságot levonhatunk a, a mai műsor első tanulsága, az, hogy lakatoshoz nem visszük a Volkswagen bograt Ismeretlen lakatos. Ismeretlen lakatos. lakatoshoz nem visszük. Nagyon kedves. Ha, okay. Köszönöm Úgy, szépen. szépen. Szépen viszont. viszont hallásra. Látod, Johnny? Csak déki Csak déki lakatos. <gül> <Yeah>. <gül> Halló. Jó estét kívánok, Sára vagyok. Kész sok, hello. Na, hát nekem nem volt konkrétan volkswagen nem, de édesapámnak volt, és nagyon aranyos <coughs> kisori volt, azért telefonáltam be. Uh -huh. Egy DX9367-es piros Volkswagen-t vett másodkézből, Mikulás névre hallgatóan, mert december 6-án vettem meg. Meg piros is Hagyom... volt. Igen, nagyon-nagyon szerette, de hát teltek, voltak az évek, és a papa öregedett, és szellemi képességes sajnos romlott, és hát elkezdtem aggondani, de a papa, hogy nézze innen tőlünk a kocsival, a barátnőihez a 11. kerületbe, a, a, a, a neki, milyen utcába, és mondta, ó, hát nem kell attól így aggódni, mert csak bemondom a címet, és ez a kocsi már magától oda megy. Ez így is volt, aztán az apu sajnos még inkább romlott, úgyhogy, Eléggé nem voltam népszerű nála, amikor végül is nem járultam hozzá, hogy az orvos megkosszabítsa a jogosítványát, uh -huh. és így a kocsi eladásra került, egy ö, ö, telepen volt, ahol hónapokig ott volt, nem, nem kellett senkinek. Egyszer csak az nap oda megy a szokásos helyre, a Kadizsa utcába, és ott áll az autó valaki olyan vette meg, aki a szomszéd házba lakott, és úgy oda került vissza a Kanizsa utcába, hova mindig azt mondta ne ugyane, hogy ugyan el, elmegyek már magát. Tehát, hogy, hogy hazatalált az autó végül is. haza hazatalált az autó. Csak hát, említette volt, hogy olyan ö, ö, beszélgetésekre is kíváncsi, amelyik. Persze. Való érzelmi kapcsolatot jelenti, és látja, nem táncolított el a, a műszaki vélemény is, amit az előbb elmondtak, úgyhogy hát így aztán a kocsi tényleg saját magától oda eztán... Ilyen. Köszönjük szépen, ez a második tanulsága a műsornak, a fországen mindig hazatalál. Így van, így van. Kész csokom, a... viszont, viszont halásra. 24 07 Én vagyok, az Tamás Kispestről. Üsz Tamás Kispestről. Na, tudod a Direktorus Rádiós, meg a rágyós. Persze. Na, fországeres poén nem, a, nem az enyém, hanem egy gimnáziumi hosszártársamé. Apukája elment a Merkur telepre 1302-es polszeggen, 0 kilométeres. Hm. <gül> Azt már Brazsijába gyártották, aztán 1969-70 lehetett, így most így durván vissza. Na, és akkor a papa az egy elég... Az <gül> igen, 70-ezben fejezték be a... a... Felelős beosztásban volt, de mindig csak barburgja volt még az a gömbölyű, meg aztán a kocka, stb. stb. Na mindegy, előrelátó volt, és akkor egy egy fiát 8.50-esen ügyen, mert hogy farmotoros, hogy hol van a motor, meg lépítése, stb. stb. Na elmegy a, a papa, mama, meg a fia, elmennek Merkur telepre, és akkor ott elintézik a papírmunkát, 1302-es vadi új, és akkor meg, kimennek, megmutatják nekik. És akkor mondja ez az átadó, hogy uram, itt az ajtó, itt a kormány, itt a fék, itt a gázpedál, meg stb. stb. Mm -hmm. És akkor a papa mindig rá kérdezte, úgy, mint a fiát az nyolcsotanesben? Úgy, uram, mint a fiát nyolcsotanesben. És akkor még mutatja, hogy ja, akkor a motor az ugye bár hátul van, úgy, mint a fiát nyolcsotanesben? Igen. Csomagtató előbb van? Úgy, mint a fiát Igen, igen. És akkor a manuskám már meg Megúta, és akkor mondja, hogy igen, uram, úgy, mint a feján 8000 ezer. Na most akkor Csepperről elmentek valahol, úgy tudom hogy hova már nem emlékszem, És ott volt húzva a <gül> <gül> És akkor nem húz az a motorot, mint nyomta a gázt, nekünk mind a már mind a faterés, ideges is volt. Hogy hát na, nem lesz, ígérték itt a prospektusok. Tehát, <gül> <gül> na és ugyanaz, az volt, hogy besültek a szelepek, meg mindegy emelékütt, lékütés, az lemaradt, mint olyan és hozták lárába az új motor, de még is volt. De jó Isten. Mm, Mint a, nyolc... a, a... a 850-esben. Tehát, hogyha kézi fékkel megyünk, <gül> akkor... Jó, de odáig nem jutott el az agya, hogy a 850-esben is volt, meg a, mit tudom, a barbúrban, és minden autóban ott van a kérdés. a motor, igen általá, Általában ott van, igen. Hát... Hát tehát van, igen, tehát van ahol ott van, van ahol meg a bal lábnál van lent ja, a, a Chrysler éve, Grand Voyager-ben. Egy volt, meg egyéb más volt, <gül> meg, meg a -ben. Ben. Ja, jól van, akkor meg, köszi le. szépen, szevasz! Hajrá, hajrá, szia! Ciao, ciao. Szevasz, kispest. Haló! Haló, szép és és jó estét! Jó estét kívánok! Egy a fűtés jutott eszembe nagy gyorsan, mert látom vége fele van már a műsorodnak megjavítottuk az egyik kollégának a, a fűtését, még, illetve a autóját. Arról nem szólt a történet, ugye, hogy a küszöbbe nem csak a kábelek mennek, hanem a fűtés is. Uh -huh. Sikeresen kinyomtuk kurhabban. Jött a tél, nem volt fűtés. Hosszú töprengés után jöttünk rá, hogy hát tulajdonképpen megszüntettük a fűtését. Akkor, a fűtés tolták be a kurhabot. Egy az egyben. Oké. Köszönöm Köszé, szépen, megtisztelj yeah. visszathallásra. Mi? <laughs> Ez Johnny mondta. Halló. Halló, Náda vagyok. Kezdj! Kezdj, uh, csókolom, Náda Siné. 963-ban vettünk egy bogár hátút, oh. osztott, osztott hátsó ablakossat. A férje, mert még az akkor nem tudtunk vezetni, együtt kezdtünk tanulni, de ő közben megbetegedett, nagyon így, hogy én voltam az. az első. Ezzel tanultunk úgy, hogy aki tanított, és ezer forintért tanított minket fejenként, a jobb oldalra be szerelve egy fék. Aha. Ezt úgy engedélyezték a Igen. amit akarok mondani, az állandóan javítva lett, az családtag volt, a férjem azon kitanulta a teljes autószerelést, mindenhova külföldre és mindenhova elmentünk vele. Azon kívül a megtanult, akkor ugye én kezdtem először, én megtanultam, aztán a férjem, aztán a férjem megtanította a lányomat, aztán megtanította a fiamat, úgyhogy az valami borzasztó, hogy mit állt ki az a szerencsétlen kocsi, már mikor megvettük, már akkor is öreg volt, de szóval ezt a strapát soha sehol nem hagyott ott volt olyan, hogy a gödöllői domságra alig tudtunk fölmenni akkor kiderült, hogy eltört a benzin cső, akkor mindent férjem mindent meg javítani volt, hogy voltunk Ausztriában vele és a határon átjöve bementünk este egy étterembe, és mire kijöttünk, a kocsi nem indult, de hát ugye ilyen nem létezett, és akkor valahol közszeg, vagy nem tudom már honnan, végül úgy, tudta, úgy tudtunk hazajönni, hogy én ültem a, az anyósülésen, és csak a szivatóval tudtunk menni. Nem tudott rálépni a gázra, úgyhogy Budáig szivatóval jöttünk, úgyhogy én úgy olyan féloldalasra egy hétig olyan féloldalassal jártam. Igen, Igen azon az, az, próbáljuk itt a műszaki problémát megoldani a Johnnyval, és hogy a, a bavdenes gáz vagy a szivató. E, okay. hogy, hogy mi lehetett a probléma? É, é, fogalmam sincs, hogy mi volt a probléma, mert, a, mert én annyira nem folytam a dologba Aha. bele hogy mert férjem mindent meg tudott csinálni és akkor hogy hát azóta már volt sok, hogy én még, még vénységes vén vagyok és még mindig vezetek, persze nem ezt a kocsit, már azóta sok minden volt, most egy, egy Suzuki-t vezetek, de e, ezt például még úgy, kell, úgy lehetett váltani, hogy gáz le kellett igen. neki adni. Szóval valami fantasztikus, de akárhány autónk volt, volt használt is, meg, meg úgy, úgy is, hát az, hogy ennyire családtag legyen olyan nem volt, mint ez a bogát. De mindenki lett belőle cserélve, úgyhogy. Az ablakok is meg és lettek és aztán valahogy én már nem emlékszem rá, de valaki még meg is vette. Ráadásul. Nagyon kedves, köszönöm szépen, hogy hívott. köszönöm, hogy meghallgattad. sokan viszont hallásra. És az összes többi telefonálónak, ahogy szokták mondani, köszönöm szépen, hogy a a emelték az adás színvonalát, és izgalmassá tették ezt. Egy hét múlva, ha minden jó megy, akkor találkozunk. Elköszönöktől Vencé József, Árpási Bencé és Pataki Gábor, Pálinkás, Szűrt hallották a viszonthallásra, és mindenki természetesen csuriba tartja az újjait, mert hónap fél kilenckor tárgyalás, kiderül, hogy, hát, hogy, hogy ez Isten is úgy akarja, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, mi, vagy mi van viszonthallásra. Ezekkel szeretnénk a fiatalokat magunk köré csoportosítani,